Când coborau, Langdon simți un tremur familiar, prezența lui Faș putea fi catalogată oricum numai primitoare, nu? Și la acea oră, lufrul însuși avea un aer aproape mortuar. Scara a idoma unei săl de teatru în timpul reprezentațiilor era luminată de mici spoturi încastrate în fiecare treaptă. Profesorul își auzea ecoul pașilor reverberând în sticla de deasupra. Privi în sus și, dincolo de acoperișul transparent, zări jeturile de apă ale fântânilor. Vă place? îl întrebă Faș, făcând un semn în sus cu bărbia sa pătrată. Langdon oftă prea obosit pentru astfel de jocuri. Da, piramida dumneavoastră este magnifică. O cicatrice pe fața Parisului... Una la mână, își spuse profesorul. Cu siguranță gazda lui era un tip greu de mulțumit. Oare Bezu-Faș avea habar că piramida aceasta fusese construită la cererea expresă a președintelui Mitterrand din exact 666 de panouri de sticlă, o solicitare bizară care a fost mereu obiectul unei controverse pentru fanii conspirațiilor care pretindeau că 666 este numărul satanei. Profesorul hotărâ că ar fi mai bine să nu mai deschidă însă acest subiect. Pe măsură ce coborau tot mai mult, vasta deschidere de jos a părut treptat din întuneric. Aflat la 17 metri în subteran, holul de curând construit al Luvrului se întindea în fața lor a idoma unei grote imense. Decorat cu marmură bej, pentru a se armoniza cu fațada de culoarea mierii, Holul era de obicei un furnicar de turiști învăluit în lumina soarelui. Acum însă era pustiu și întunecat, atmosfera era înghețată de criptă. Dar personalul care asigură în mod obișnuit paza muzeului? întrebă Langdon. În caranten, replică Faș, de parcă profesorul ar fi pus la îndoială capacitatea subordonaților săi. Evident, în seara asta aici a pătruns cineva care nu trebuia să o facă. Toți pasnicii de noapte se află acum în Aripa Suli pentru interogatoriu. Pentru moment, agenții mei se ocupă de securitatea muzeului. Langdon, în cuvință, mergând repede pentru a ține pasul cu capitanul. Cât de bine îl cunoșteați pe Jacksonier, îl întrebă capitanul. De fapt, nu-l cunoșteam deloc, nu l-am întâlnit niciodată. Faș, păru surprins. În seara aceasta urma să vă vedeți pentru prima dată? Da, trebuia să ne întâlnim la recepția care a avut loc la Universitatea Americană, după conferința pe care am ținut-o, însă domnia sa nu a apărut. Faș mâzgăliceva într-un carnețel. În timp ce mergea, Langdon zări și cea de-a doua piramidă a Luvrului, mai puțin cunoscută decât prima la piramid în Versei, un uriaș pinten de sticlă cu vârful în jos ce cobora din plafon ca o stalactită. Faș îl îndrumă pe un șir scurt de trepte care duceau spre intrarea arcuită într-un tunel deasupra căruia era scris de nou. Aripa de nou era cea mai cunoscută dintre cele trei secțiuni principale ale muzeului. Cine a solicitat întrevederea din această seară, îl întrebă Faș brusc. El sau dumneavoastră? Întrebarea îi păru oarecum ciudată. Domnul Sonnier," răspunse Langdon, în timp ce intrau în tunel. Secretara sa m-a contactat cu câteva săptămâni în urmă prin e-mail. Șeful ei auzise că urma să susțină o conferință luna aceasta în Paris și voia să profite de ocazie pentru a discuta o anumită problemă cu mine. Ce să discute?" Nu știu, despre artă bănuiesc, aveam aceleași preocupări." Capitanul părea sceptic. Și nu aveți nicio idee despre ce urma să vorbiți? Chiar nu avea. La început fusese curios, dar nu dorise să-l deranjeze, solicitând prea multe detalii. În cercurile de specialitate se știa că apreciatul Jacksonier era un om discret și retras, care accepta foarte rar să iasă în public și Langdon nu putea decât să fie recunoscător pentru ocazia ce i se oferise. Domnule Langdon, aveți măcar o vagă idee despre ce anume ar fi vrut să discute cu dumneavoastră în seara în care a fost ucis, ne-ar fi de mare ajutor. Caracterul direct al întrebării îl deranjase. Chiar nu-mi pot imagina, nu am întrebat. M-am simțit onorat de solicitarea domniei sale. Am admirat dintotdeauna ceea ce a făcut domnul Sonnier. Folosesc adesea textele sale ca material pentru cursurile pe care le predau. Faș, notă și acest lucru în carnețelul său. Ajunseseră pe la jumătatea tunelului spre aripa de nou și la capătul său se zăreau deja cele două scări rulante, ambele imobile acum. Așadar, aveați preocupări comune? Da, mai mult decât atât. Mi-am petrecut o mare parte din anul trecut lucrând la planul unei cărți care se ocupă de domeniul principal de specialitate al domnului Sonnier. Eram nerăbdător să-i fur cât mai multe cunoștințe. Faș se holbă la el. Cum? Ceea ce exprima chipul lui era probabil greu de redat prin cuvinte. Voiam să aflu ideile domniei sale cu privire la acest subiect. Înțeleg și care era subiectul. Langdon ezită, neștiind exact cum să se exprime. În esență, manuscrisul tratează iconografia venerării divinităților feminine, conceptul sanctității feminine și arta, respectiv simbolurile asociate acesteia. Capitanul își trecu o mână prin părul des. Și sonier se pricepea la asta? Mai bine decât oricine altcineva. Înțeleg. Langdon își dădu seama de fapt că Faș nu înțelegea deloc. Jacques Sonier era considerat cel mai prestigios iconograf în materie de divinități feminine. Pe lângă faptul că era pasionat de relicvele ce aminteau de fertilitate, de cultele zeiței, de vica și de sacrul feminin, în timpul celor 20 de ani în care fusese custodele muzeului, Sonier dăruise ului cea mai bogată colecție de artă referitoare la divinitățile feminine curi din piatră provenite de la cel mai vechi templu de la Delfi, baghetă de aur cu caduceu, sute de cruci egiptene care semănau cu niște îngerași, zornăitoare folosite în Egiptul antic pentru alungarea duhurilor rele și o uimitoare diversitate de statuete înfățișându-l pe Horus alăptat de zeița Isis. Poate că Sonier știa despre manuscrisul dumneavoastră, sugeră faș, și a propus această întrevedere pentru a-și oferi ajutorul. Langdon clătina din cap. Nu știe încă nimeni despre cartea mea, este încă în stadiul deschiță și n-am arătat-o deocamdată nimănui, cu excepția editorului meu. Capitanul rămase tăcut, iar profesorul nu pomeni nimic despre motivul pentru care nu arătase manuscrisul nimănui. Schița de 300 de pagini, numită provizoriu simbolurile sacrului feminin pierdut, propunea o interpretare cât se poate de neconvențională a iconografiei religioase, fiind capabilă să stârnească aprige controverse. Ajuns aproape de scările rulante, acum imobile, Langdon se opri brusc, dându-și seama că faș nu se mai afla lângă el. se întoarse și-l văzu stând în dreptul unui ascensor de serviciu. Vom lua liftul," spuse acesta. Galeria se află, nu mă îndoiesc că știți, prea departe pentru a putea merge acolo pe jos. Deși știa că ascensorul avea să scurteze considerabil drumul de două etaje până în aripa nou, Langdon nu se mișcă. S-a întâmplat ceva?" Faș ținea ușa deschisă, părând nerăbdător. Profesorul oftă adânc, aruncând o ultimă privire spre scara rulantă. Nu, nu s-a întâmplat nimic, se minții singur, îndreptându-se spre lift. În copilărie, căzuse într-un pus abandonat și aproape că se înnecase după ce bătuse apa cu brațele ore întregi, înainte de a fi în sfârșit salvat. De atunci, suporta cu greu spațiile închise, ascensoare, stații de metrou, săli de squash. Ascensorul este o mașinărie cât se poate de sigură, încercă să se convingă fără a reuși câtuși de puțin. Baie o cutie mică de fier atârnată deasupra unui puț închis. Ținându-și răsuflarea, pășie în cabină, ușile se închiseră și adrenalina început să-i pompeze în vene. Două etaje, zece secunde. Dumneavoastră și domnul Sonier, spuse faș în dată ce liftul porni, n-ați vorbit niciodată unul cu celălalt, n-ați corespondat, nu v-ați trimis niciodată mesaje electronice? Alta întrebare ciudată. Nu, niciodată. Capitanul își înclină capul pe umăr de parcă așa și-ar fi notat faptul în minte. Fără a mai spune ceva, se holbă la ușile de crom ale cabinei. Între timp, Langdon încerca să-și concentreze atenția asupra a orice altceva decât asupra celor patru pereți din jurul lui. Reflectat în luciul metalic al ușilor, zări acul de cravată al lui faș, un crucifix de argint bătut cu 13 pietre de onix negru. Surprinzător, simbolul era numit Crux Gemata, o cruce cu 13 geme, o ideogramă creștină reprezentându-i pe Isus și pe cei 12 apostoli. Profesorul nu s-ar fi așteptat ca un capitan al poliției franceze să-și afișeze atât de deschis preferințele religioase, dar, la urma urmei, se aflau în Franța. Creștinismul nu era aici atât o religie, cât mai degrabă un drept dobândit prin naștere. Este o crux gemata, faș pe neașteptate. Tresărind, Langdon își ridică privirea și văzu ochii capitanului fixați asupra lui în oglinda ușilor. Ascensorul se opri în sfârșit și profesorul coborâ repede, nerăbdător să simtă iarăși spațiul larg deschis pe care îl ofereau spațioasele galerii ale Luvrului. Lumea în care pășii nu semăna deloc cu ceea ce știa el și, surprins, se opri locului. Se întoarse spre el. Îmi închipui că n-ați văzut niciodată Louvre-ul în afara orelor de program. Ba bine că nu, își spuse profesorul încercând să se orienteze. De obicei impecabil iluminate, galeriile muzeului erau acum cufundate într-un întuneric straniu. În locul luminii, de un alb strălucitor, ce se revărsa în mod obișnuit de sus, o palidă lucire roșiatică părea să emane din podea petice intermitente de lumină stacojie, pătând parcă aici și colo, pardoseala. Privind în lungul coridorului întunecat, Langdon își dădu seama că trebuia să se aștepte la aceste lucruri. Toate marile galerii de artă ale lumii utilizau lumină roșie pe timp de noapte, surse de iluminat slabe, amplasate strategic cât mai jos, care să permită personalului să se deplaseze, protejând concomitent obiectele de artă împotriva riscului de supraexpunere la lumină. În noaptea aceasta însă, atmosfera din muzeu era apăsătoare, umbre lungi se întindeau pretutindeni, iar în altele plafoane boltite păreau un hău apropiat și negru. Pe aici îl conduse capitanul, cotind la dreapta și pătrunzând într-un labirint de galerii. Langdon îl urmă. Treptat, ochii îi se obișnuiau cu întunericul. Pretutindeni în jur, începeau să se zărească tablouri de format mare, aidoma doma unor fotografii ce se developau în fața lui, de parcă ar fi fost într-o imensă cameră obscură. Din picturi, zeci de ochi păreau că le urmăresc pașii. În aer, plutea cunoscutul miros de muzeu, o uscăciune deionizată în care se simțea vag prezența carbonului, rezultat al dezumidificatoarelor cu filtru de carbune ce funcționau continuu pentru a contracara prezența dioxidului de carbon coroziv degajat de respirația vizitatorilor. Montate aproape de plafon, la vedere, camerele de supraveghere transmiteau un mesaj clar. Vă vedem pe toți, nu atingeți nimic! Este vreuna reală?" întrebă Langdon arătând spre camere. Sigur că nu." Profesorul nu era deloc surprins. Supravegherea video în muzee atât de mari era ineficientă și extrem de costisitoare. Zecile de kilometri de galerii ale Luvrului ar fi necesitat sute de tehnicieni doar pentru a monitoriza înregistrările. Majoritatea instituțiilor de acest gen foloseau în prezent așa-numita securitate de reținere. În loc să ții hoții afară, îi închizi înăuntru. Sistemul era activat după sfârșitul programului de vizită și dacă un hoț desprindea de pe perete o operă de artă, ieșirile compartimentalizate se blocau în jurul galeriei respective, infractorul trezindu-se închis chiar înainte de sosirea poliției. Ecoul unor voci răsună undeva în față pe coridor. Zgomotul părea că vine dintr-o nișă încăpătoare situată în dreapta. Din interior, o lumină puternică se revărsa pe culoar. Biroul custodelui îi explică faș. Langdon aruncă o privire în luxosul birou al lui Sonnier, lambriuri în tonuri calde, picturi ale vechilor maestri și o masă de lucru enormă pe care trona o machetă de o jumătate de metru în înălțime a unui cavaler în armură completă. Câțiva agenți de poliție se agitau prin încăpere, vorbind la telefon sau notând diverse lucruri. Unul dintre ei se așezase la biroul lui Sonier și scria ceva la un laptop. Sanctuarul profesional al custodelui deveni înseamnă între timp un veritabil cartier general al DCPG în această noapte. Monsieur striga fâș, și toate capetele se au ne, nu pas, suzac un pretext, entendu? Cei din încăpere clatinară din cap în sens afirmativ. Langdon agațase destul de plăcuțe cu nu pădeșeș pe ușile camerelor de hotel pentru a ști ce le ordonase capitanul. Nimeni, sub niciun motiv, nu avea voie să îi deranjeze. Părăsind încăperea tixită de agenți, Faș îl conduse mai departe pe coridor. La vreo 30 de metri în față se vedea poarta de trecere către cea mai populară secțiune a muzeului, la Grand Gallery, un culoar ce părea fără sfârșit și care găzduia cele mai valoroase capodopere ale maestrilor italieni. Langdon își dăduse deja seama că aici zăcea cadavrul custodelui. Celebrul parchet al Marii Galerii se distingea clar în fotografia pe care i-o arătase faș. Când se apropiară, profesorul văzu că intrarea era blocată de un enorm grilaj de oțel ce aducea cu porțile castelelor medievale menite să facă față hoardelor barbare. Securitate de reținere, spuse capitanul. Chiar și în întuneric, grilajul era impunător. Părea că ar face față până și unui tank. Profesorul își lipi fața de gratii și privi dincolo spre Marea Galerie. După dumneavoastră, domnule Langdon. După mine, dar unde? Faș îi arătă spre pardoseala de la baza grilajului. Din cauza luminii foarte slabe, nu observase. Acum însă, privind în jos, că bariera de fier era ridicată de la podea cu puțin peste jumătate de metru. Zona este încă inaccesibilă personalului de pază al muzeului, îi spuse capitanul. Echipa mea de la polis, Technique et scientific tocmai și-a încheiat lucrul aici. Vă rog să vă strecurați pe dedesubt. Langdon se holbă la spațiul îngust de la picioarele lui și apoi la masivul grilaj de oțel. Probabil că glumește. Poarta semăna cu o ghilotină, gata să-l facă bucăți pe cel care ar fi încercat să treacă dincolo. Faș bombăni ceva în franceză și se uită la ceas. Se lăsă în genunchi și, târându-se pe podea, a trecut dincolo, apoi se ridică în picioare și îl privi pe Langdon printre gratiile de fier. Profesorul suspină, sprijinindu-se cu palmele pe parchetul lustruit, se întinse pe burtă și își împinse trupul pe dedesubt. Gulerul sacoului său de tweed se agăță însă într-o gratie și, încercând să-l desprindă, se lovi cu ceafa de bara de oțel. Isteața mișcare, Robert se lăudă singur și apoi izbuti să treacă dincolo. În timp ce se ridica în picioare, își spuse că probabil îl aștepta o noapte foarte lungă. 5. Murray Hill Place, noul sediu național al Opus Dei și totodată centru de conferințe, este amplasat la numărul 243 pe Lexington Avenue, în New York. Clădirea cu o suprafață de 12.000 de metri pătrați, care costase peste 47 de milioane de dolari, este placată cu cărămidă roșie și calcar de Indiana. Proiectat de May and Pinska, sediul cuprinde mai bine de 100 de dormitoare, 6 săli de mese, biblioteci, săli de conferințe, de studiu și birouri. La etajele 2, 8 și 16 se află câte o capelă decorată cu marmură și marchetărie. Etajul al 17-lea este în întregime rezidențial. Bărbaților le este rezervată intrarea principală de pe Lexington Avenue. Femeile folosesc o ușă de pe o stradă laterală și, cât timp se află în clădire, sunt separate acustic și vizual de bărbați. Cu puțin timp în urmă, în seara aceea, în intimitatea apartamentului său de la ultimul etaj, episcopul Manuel Aringarosa își strânsese câteva lucruri într-o mică valijoară și se îmbrăcase în tradiționala sutană neagră. În mod normal și-ar fi pus brâul în jurul taliei, dar astăzi avea să călătorească în public și prefera să nu atragă prea mult atenția. Numai cei mai ageri ar fi remarcat inelul episcopal din aur de 14 carate cu ametist și diamante, de pe degetul său, aruncându-și sacul pe umăr, rosti în gând o rugăciune și coborând hol unde șoferul său personal îl aștepta pentru a-l conduce la aeroport. Acum, la bordul unui avion cu destinația Roma, Aringarosa privea în jos, spre Atlantic. Soarele apusese deja, dar episcopul știa că steaua sa urmează să răsară. În seara aceasta, bătălia va fi câștigată, își spuse amintindu-și cu uimire că, numai cu câteva luni în urmă, se simțea neputincios în fața celor care amenințau să-i distrugă Imperiul. În calitatea sa de președinte general al Congregației Opus Dei, episcopul Aringarosa își petrecuse ultimii zece ani popularizând mesajul lucrării Domnului, adică, literal, al lui Opus Dei. Fondat în 1928 de preotul spaniol José Maria Escriva, Ordinul promova revenirea la valorile catolice tradiționale și le recomanda membrilor săi să accepte sacrificii uriașe în spiritul lucrării Domnului. Filosofia tradiționalistă a congregației a luat naștere în Spania, înaintea regimului franchist, dar, odată cu publicarea în 1934 a cărții lui Escriva, Calea, 999 de subiecte de meditație pentru a împlini lucrarea Domnului în viața personală, mesajul organizației se propagase practic în lumea întreagă. Acum, cu peste 4 milioane de exemplare ale cărții traduse în 42 de limbi, Opus Dei constituia o forță internațională sedii, centre de învățământ și chiar universități luaseră ființă în aproape toate metropolele. Opus Dei era cea mai dinamică și mai stabilă din punct de vedere financiar organizație catolică. Din păcate însă, Aringarosa constatase că în această eră a cinismului religios, a cultelor și a evangelizărilor prin intermediul televiziunii, forța și averea congregației sale stârneau nenumărate suspiciuni. Mulți susțin că Opus Dei este un cult care spală creiere, spuneau adesea reporterii. Alții sunt de părere că sunteți o societate secretă, creștină, ultraconservatoare. Dumneavoastră, cum vă considerați? Opus Dei nu este niciuna nici alta, obișnuia episcopul să le răspundă răbdător. Suntem o biserică catolică, suntem o congregație de catolici care și-au ales ca prioritate respectarea riguroasă în viața de zi cu zi a doctrinei catolice. Lucrarea Domnului include oare în mod necesar legămintele de castitate, donațiile financiare și ispășirea păcatelor prin autoflagelare și folosirea brâului Silis? Aceste lucruri sunt valabile doar pentru o mică parte din adepții Opus Dei. Există numeroase niveluri de implicare. Mii de membri ai congregației noastre sunt persoane căsătorite cu familie care împlinesc lucrarea Domnului în comunitățile în care trăiesc. Alții preferă viața ascetică în cadrul reședințelor noastre. Aceste opțiuni sunt personale, dar toți membrii Opus Dei împărtășesc același cel: să facă lumea mai bună împlinind lucrarea Domnului Desigur că acesta este un cel admirabil. Rațiunea nu funcționa însă decât destul de rar. Presa era întotdeauna atrasă de scandal, iar, la fel ca majoritatea organizațiilor mari, opus de ei avea în rândurile sale și câteva suflete rătăcite, care aruncau o umbră îndoielnică asupra întregii congregații. Cu două luni în urmă, un grup Opus Dei de la o universitate din Midwest fusese prins că-i droga cu mescalină pe noi recruți în efortul lor de a le induce o stare euforică ușor de confundat cu o experiență religioasă. Un student de la o altă universitate folosise brâul Silis mai des decât cele două ore pe zi recomandate și contractase o infecție aproape letală. În Boston, cu puțin timp în urmă, un tânăr banchier disperat își donase congregației toate economiile de o viață și apoi încercase să se sinucidă. Oi nepăstorite și rătăcite, își spuse Garosa cu sufletul îndurerat. Cel mai rău dintre toate fusese, desigur, procesul intens mediatizat al spionului FBI, Robert Hansen. Pe lângă faptul că era un membru marcant al Opus Dei, acesta manifesta un comportament sexual deviant, procesul relevând că omul ascunsese camere video în propriul său dormitor, astfel încât prietenii să-l poată urmări în timp ce făcea sex cu soția lui. Aceasta nu este în niciun caz distracția favorită a unui catolic pios, remarcat judecătorul. Din nefericire, toate aceste incidente culminaseră cu fondarea rețelei de supraveghere a Opus DI-RSOD, pe popularul website al grupului www.odan.org erau prezentate relatări înfricoșătoare ale foștilor membri ai congregației care avertizau în privința riscurilor la care se expun nou veniții. Presa numea acum Opus Dei, Mafia lui Dumnezeu sau Secta lui Hristos. Ne temem de ceea ce nu înțelegem, își spunea Rosa, întrebându-se dacă toți acești critici știau câte vieți luminase congregația. Grupul se bucura de întreaga susținere și de binecuvântarea Vaticanului. Opus Dei este un ordin personal al papei însuși. Recent însă, congregația se văzuse amenințată de o forță infinit mai puternică decât presa, un dușman neașteptat de care Aringarosa nu avea cum să se ascundă. Cu cinci luni în urmă, întreaga structură de putere a congregației se zdruncinase și episcopul încă nu-și revenise din acest șoc. Habar n-au ce război au pornit, șopti Aringarosa ca pentru sine, privind întinderea întunecată a oceanului. Pentru o clipă își zări imaginea oglindită în geam, o față brună și alungită, dominată de nasul borcănat și strâmb, strivit de un pumn în Spania pe când era doar un tânăr misionar. Acum, abia dacă mai observa defectul fizic, Aringarosa trăia într-o lume a spiritului, nu într-una a cărnii. Pe când survolau Portugalia, telefonul celular din buzunar începu să vibreze. În ciuda reglementărilor care interziceau utilizarea telefonelor mobile în timpul zborului, episcopul știa că nu putea risca să piardă acest apel. Un singur om avea numărul lui, omul care îi expediase telefonul prin poștă. Emoționat, aringa s-a răspunse. Da, Silas a localizat cheia de boltă, se află în Paris, în biserica saint Pis. Episcopul surse. Înseamnă că suntem aproape. O putem obține imediat, dar avem nevoie de influența dumitale. Desigur, spunem ce trebuie să fac. Când a închisă telefonul, inima îi bătea cu putere, privind iarăși pierdut în noapte, se simțea mic în fața evenimentelor pe care tocmai le pusese în mișcare. La 800 de kilometri de depărtare, albinosul pe nume Silas stătea plecat în fața unei chiuvete și își spăla sângele de pe spate, urmărind cum firișoarele roșii se pierd în apă. Stropi mă vei cu isop și mă voi curăți, se rugă folosind cuvintele psalmilor. Spăla măvei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Anticipând cele ce vor urma, fu copleșit de entuziasm, lucru pe care nu-l mai simțise niciodată de când sfârșise cu viața de dinainte. Acum era, de o potrivă, surprins și încântat. De 10 ani urma calea, ispășindu-și păcatele, ștergând violența din trecutul său. În seara asta, însă, totul revenise în forță. Ura pe care se străduise atât de mult să o îngroape, reizbucnise. Nu-i venea să creadă cât de repede reînviase tot trecutul său și, odată cu el, ieșiseră la suprafață firește și vechile lui talente, puțin ruginite, dar încă mai puteau fi folosite. Mesajul lui Isus este un mesaj al păcii, al non-violenței, al iubirii. Acesta era mesajul pe care Silas îl învățase chiar de la început și pe care îl purta în inima sa. Și totuși, acesta era mesajul pe care dușmanii lui Hristos amenințau să-l distrugă. Cei care îl amenință pe Dumnezeu cu forța, de forță vor pieri, iute și de nestăvilit. De 2000 de ani, soldații creștini își apărau credința împotriva celor care încercau să o sugrume, iar în această seară, Silas fusese chemat la luptă. Pansându-și rănile, îmbrăcă roba cu glugă lungă până la glesne, era simplă, din lână neagră, accentuându-i albul pielii și al părului. După ce își înfășură brâul în jurul mișlocului, își trase gluga pe cap și se studia în oglindă. Roata s-a pus în mișcare. 6. După ce reușise să treacă pe sub grilajul de siguranță, Robert Langdon avea în față culoarul lung și adânc al Marii Galerii. Pe ambele sale laturi, zidurile se înălțau până la 10 metri, dispărând parcă în întunericul de sus. Licărirea roșiatică a luminilor de serviciu proiecta o aură nefirească asupra zecilor de Tiziano, Da Vinci sau Caravaggio. Naturi moarte, scene religioase și peisaje completau seria de portrete ale nobililor și politicienilor de de mult. Deși în Marea Galerie erau expuse cele mai celebre opere ale maestrilor italieni, mulți vizitatori considerau că principala atracție era, de fapt, podeaua de parchet. Construită din dale de stejar dispuse în diagonală, astfel încât creau un amețitor tipar geometric, podeaua crea o efemeră iluzie optică, o rețea multidimensională care le oferea vizitatorilor impresia că plutesc prin galerie pe o suprafață în continuă schimbare la rândul lui pardoseala, Langdon zări un obiect la numai câțiva metri spre stânga, înconjurat de o bandă cu însemnele poliției. Uluit, profesorul se răsuci spre faș. Acela de acolo, de pe podea, e un caravaggio? Capitanul cuvință, fără să-l privească. Tabloul valora probabil peste 2 milioane de dolari și totuși zăcea pe jos ca un afiș rupt. Ce mama dracului caută acolo pe podea? Faș se încruntă, deloc impresionat de iritarea lui. Ne aflăm la locul unei crime, domnule Langdon. Nu am atins nimic. Tabloul a fost smuls de pe perete de custode. Așa a activat sistemul de securitate. Langdon privi în urmă spre grilajul de oțel, încercând să-și dea seama ce se întâmplase de fapt. Custodele a fost atacat în biroul său, s-a refugiat în Marea Galerie și a activat grilajul de securitate, smulgând pictura aceea de pe perete. Grilajul a căzut instantaneu, împiedicând orice acces în interior. Aceasta este unica ușă de intrare sau ieșire din această galerie. Profesorul nu înțelesese foarte bine. Deci, custodele și-a blocat, de fapt, atacatorul în interiorul Marii Galerii. H. clătină din cap. Grilajul l-a separat pe Sonier de cel care l-a atacat. Ucigașul a fost încuiat acolo pe culoar și l-a împușcat pe Sonier printre gratii. Capitanul îi arătă o etichetă portocalie ce a de una dintre barele porții pe sub care trecuseră. Echipa PTS a identificat resturi de la un foc de armă. Asasinul a tras prin grilaj. Sonier a murit aici, înăuntru, singur. Langdon îi revenie în minte fotografia cadavrului. Spuneau că el însuși și-a făcut ce și-a făcut. Privind nesfârșitul culoar ce se întindea în față, întrebă nedumerit. Și unde e cadavrul? Faș își îndreptă cravata prinsă în acul cruciform și o luă înainte. După cum probabil știți, Marea Galerie este lungă. Lungimea exactă, dacă și amintea el bine, era de aproximativ o jumătate de kilometru. La fel de impresionantă era și lățimea ei, în care ar fi încăput cu ușurință două trenuri așezate unul lângă altul. Centrul culoarului era marcat de diverse statui sau urne de porțelan, care constituiau totodată o elegantă modalitate de a împărți în două fluxul de vizitatori. Tăcut, Faș mergea cu pașe repezi pe partea dreaptă a galeriei, cu ochii ațintiți drept înainte. Profesorului îi se părea aproape o lipsă de respect să fie gonit așa printre atâtea capodopere, fără a avea timp să le arunce măcar o privire. Oricum n-aș vedea mai nimic în lumina asta, își spuse. Lumina palidă îi stârnea amintiri neplăcute despre o experiență similară din arhivele secrete ale Vaticanului. Aceasta era o a doua paralelă tulburătoare cu evenimentele în care era cât pe ce să-și piardă viața cu un an în urmă. Gândul îi zbură din nou la Vitoria, nu se mai gândise la ea de luni de zile, aproape că nu îi venea să creadă că trecuse abia un an de atunci, parcă se scursese decenii. Totul părea să se fi petrecut cândva într-o altă viață, ultima dată primise vești de la Vitoria în decembrie, o vedere în care îl anunța că pleacă în Java pentru a-și continua cercetările despre fizica interconexiunilor, ceva cu utilizarea sateliților pentru a urmări migrațiile bancurilor de pisici de mare. Profesorul nu-și făcuse niciodată iluzii că o femeie precum Victoria ar fi putut trăi alături de el într-un campus universitar, dar povestea din Roma născuse în sufletul lui un sentiment special, o pasiune pe care niciodată nu-și imaginase că ar putea o simți. Preferința lui din dintotdeauna pentru viața de burlac și pentru libertatea pe care i-o oferea fusese zdruncinată din temelii, înlocuită parcă de un gol neașteptat care crescuse de anul trecut până acum. Capitanul continua să meargă în ritm susținut și totuși încă nu se vedea niciun cadavru. A ajuns Jacques Sonnier atât de departe? Victima a fost împușcată în stomac, moartea a fost una lentă, agonia a durat poate mai mult de 15 sau 20 de minute. În mod evident, domnul Sonnier a fost un om cu o mare forță psihică. Langdon îl privi uluit. 15 minute a durat până când a reușit echipa de pază să ajungă aici?» Firește că nu. Securitatea a răspuns imediat după ce s-a declanșat alarma, dar a găsit marea galerie blocată. Prin grilaj auzeau cum cineva se mișcă la celălalt capăt al culoarului, dar nu puteau să vadă cine e. Au strigat, dar n-au primit niciun răspuns. Presupunând că ar putea fi doar un infractor, au urmat litera regulamentului și au anunțat poliția judiciară. Noi am fost pe poziții în 15 minute. Când am ajuns, am ridicat grilajul atât cât să putem trece pe sub el și am trimis înăuntru 12 agenți în armați care au măturat întreaga lungime a galeriei în încercarea de a-l prinde pe intrus. Și? Și n-au găsit pe nimeni înăuntru. Doar adăugă faș arătând cu degetul undeva în față. Doar pe el. Langdon urmări cu privirea direcția indicată. La început crezu că-i arată statuia de marmură din mijlocul galeriei, însă, când se apropie, reușit treptat să distingă ceea ce se afla după sculptură. La vreo 30 de metri distanță, un singur bec suspendat pe un suport portabil forma pe podea o pată albă de lumină. În centrul acesteia, ca o insectă expusă la microscop, trupul lui zăcea gol pe parchetul de stejar. Ați văzut fotografia spuse faș, deci imaginea n-ar trebui să fie o surpriză pentru dumneavoastră. Langdon simți cum un fior de gheață îi urca pe coloana vertebrală. În fața ochilor avea una dintre cele mai stranii priveliști pe care îi fusese dat să le vadă vreodată cadavrul livid al lui Jacques Sonnier zăcea pe podea exact așa cum fusese imortalizat în fotografie. În timp ce stătea plecat asupra lui, încruntat în lumina aspră a becului, Langdon își aminti că omul își petrecuse ultimele minute din viață poziționându-și trupul în acest mod bizar. Sonier se ținea destul de bine pentru vârsta lui, iar acum întreaga sa musculatură era perfect vizibilă. Își scosese absolut toate hainele, le așezase de pe podea și apoi se așezase cu fața în sus în centrul galeriei, perfect poziționat în lungul axei încăperii. Brațele și picioarele îi erau întinse în lături ca cele ale unui copil care încearcă să facă un îngeraș în zăpadă, sau poate ca ale unui om sfârtecat în patru de cine știe ce forță invizibilă. Chiar sub stern, o pată purpurie marca locul prin care pătrunsese glonțul. Rana, care sângerase surprinzător de puțin, lăsase în urmă doar o balticică închegată. Arătătorul mâinii stângi a custodelui era de asemenea mânjit de sânge, de parcă ar fi fost în muiat în rana sângerândă, pentru a crea cel mai bizar aspect al acestei imagini macabre. Folosindu-și propriul sânge în chip de cerneală și abdomenul drept pânză, Jacksonier își desenase pe piele un simbol simplu, cinci linii drepte care se intersectau formând o stea cu cinci colțuri. Pentagrama Steaua de sânge cu centrul în dreptul ombilicului dădea cadavrului un aer grotesc. Fotografia fusese cu tremurătoare, dar acum, văzând scena cu proprii ochi, Langdon se simțea din ce în ce mai tulburat. Omul și-a făcut asta cu mâna lui. Domnule Langdon! Faș îl fixa din nou cu privirile sale întunecate. Este o pentagramă, spuse el, vocea sunându-i cavernoasă sub bolțile înalte, unul dintre cele mai vechi simboluri de pe pământ, folosit cu peste 4.000 de ani înaintea lui Hristos. Și ce înseamnă? Profesorul ezita întotdeauna când i se punea o întrebare de genul ăsta. Era ca și cum ar fi încercat să-i explice cuiva ce anume trebuie să-i sugereze o melodie. Pentru fiecare individ semnificația era alta. Glugă albă ca a membrilor Cuclus clanului simboliza ură și rasism în Statele Unite, dar în Spania avea o puternică semnificație religioasă. Simbolurile au semnificații diferite în funcție de circumstanțe, răspunse în cele din urmă. În esență, pentagrama este un simbol religios păgân faș în cuvință, adorarea diavolului nu îl corectă profesorul, dându-și seama că ar fi trebuit să-și aleagă mai atent cuvintele. În zilele noastre, termenul păgân a devenit aproape sinonim cu divinizarea diavolului, o eroare gravă. Cuvântul provine, de fapt, din latinescul paganus, care însemna locuitor al zonelor rurale. Păgânii erau de fapt țăranii needucați care practicau vechea religie întâlnită la țară, a venerării naturii. Atât de mare era teama bisericii de cei care locu iau în vil, încât banalul termen satean, vilan, a ajuns să definească un suflet ticălos. Notă, vil în franceză, oraș în franceza modernă, cuvânt care provine etimologic din latinescul ville, casă de la țară, de unde și jocul de cuvinte al autorului. Am încheiat nota redactorului. Pentagrama, îi explică Langdon, este un simbol precreștin asociat cu venerarea naturii. Anticii considerau că lumea are două componente, cea masculină și cea feminină. Zeii și zeițele lor colaborau pentru a menține echilibrul de forțe, Yin și Yang, când masculinul și femininul se aflau în echilibru, în lume domnea armonia. Dezechilibrul lor ducea la haos. Pentagrama, continuă el arătând spre abdomenul lui Sonier, este reprezentativă pentru componenta feminină a tuturor lucrurilor, un concept pe care istoricii religiei îl numesc femininul sacru sau zeița, în mod cert Sonier știa aceste lucruri. Adică el și-a desenat pe stomac simbolul unei zeițe? Într-adevăr, acest lucru era ciudat, Langdon nu putea decât să o recunoască. În sensul său de bază, pentagrama o simbolizează pe Venus, zeița iubirii sexuale și a frumuseții. Faș aruncă o privire spre cadavru și mormăi ceva. Religiile antice se bazau pe ordinea divină a naturii, continuă profesorul. Zeița Venus și planeta cu același nume constituiau o entitate unică. Zeița își avea locul ei pe cerul nopții și era cunoscută sub mai multe nume. Venus, steaua răsăritului, Iștar, Astarte, toate constituind concepte feminine pline de forță în relații cu natura și cu pământul mamă. Capitanul părea mai tulburat acum decât la început, de parcă ar fi preferat ideea venerării diavolului. Langdon hotărât să nu-i mai povestească și despre cea mai uimitoare trăsătură a pentagramei, respectiv originea grafică a legăturii sale cu zeița Venus. În tinerețe, pe când studia astronomia, aflase cu uimire că planeta Venus schița la fiecare 8 ani un pentagon perfect pe ecliptică. Atât de surprinși au fost anticii de acest fenomen, încât Venus și pentagrama ei au devenit simbolurile perfecțiunii, frumuseții și ale caracteristicilor ciclice ale iubirii sexuale. Ca un tribut adus acestei planete, grecii foloseau ciclul ei de opt ani pentru a desemna momentul în care începeau Jocurile Olimpice. În prezent, puțin oameni știu că acest interval de patru ani între două ediții ale jocurilor corespunde ciclului planetei Venus și mai puțin știu însă Casteaua cu cinci colțuri urma să fie sigla oficială a Jocurilor Olimpice, dar a fost înlocuită în ultimul moment cu cele cinci cercuri întrebătrunse, care ilustrează mai sugestiv spiritul de armonie al jocurilor. Domnule Langdon interveni faș, brusc. Mi se pare evident că pentagrama se referă totodată și la diavol. Filmele horror americane o arată clar. Langdon se încruntă. Mulțumiri, Hollywood! Steaua cu cinci colțuri devenise nelipsită din filmele cu ucigași sataniști în serie și apărea de obicei scrijelită pe zidurile vreunui apartament alături de alte simboluri presupus demonice. Profesorul se enerva întotdeauna când vedea simbolul folosit în contexte de genul ăsta, știind că originile sale, reale, erau din potrivă, divine. Pot să vă asigur că, în ciuda celor văzute în filme, interpretarea demonică a pentagramei este incorrectă din punct de vedere istoric. Semnificația feminină inițială este cea corectă, dar simbolismul său a fost pervertit în decursul secolelor, în acest caz prin vărsare de sânge. Nu sunt sigur că vă înțeleg. Langdon se uită la crucifixul de la gâtul capitanului, neștiind prea bine cum să continue. Biserica, domnule, simbolurile au perenitatea lor, dar semnificația pentagramei a fost alterată de Biserica Romano-Catolică în vremea începuturilor sale. În cadrul campaniei duse de Vatican pentru a eradica religiile păgâne și a converti masele la creștinism, Biserica a lansat o acțiune de defăimare a zeităților păgâne, acuzându-le că folosesc simboluri demonice. Vă ascult, continuați! Metoda este frecvent utilizată în perioade de tulburări sociale. Puterea nou creată preia simbolurile existente și le alterează în timp în încercarea de a le anula semnificația inițială. În lupta dintre simbolurile păgâne și cele creștine, primele au fost învinse – Tridentul lui Poseidon a devenit furca diavolului, pălăria țuguiată a vraciului a fost transformată într-un simbol al vrăjitoarelor, iar pentagrama zeiței Venus a fost etichetată ca fiind un semn al diavolului. Din păcate și structurile militare ale Statelor Unite au pervertit semnificația pentagramei, aceasta reprezentând în prezent simbolul războiului. Steaua cu cinci colțuri este desenată pe fuselajul bombardierelor și fixată pe poleții generalilor. Cine să-și mai amintească de zăița dragostei și a frumuseții? Gândi el. Interesant! Și poziția cadavrului ce vă sugerează? Profesorul ridică din umeri. Poziția nu face decât să evidențieze relația cu pentagrama și sacrul feminin. Pardon? Făcu faș, încruntându-se. Este o replică. Repetarea unui simbol este cea mai simplă modalitate de a accentua semnificația. Jacsonier și-a poziționat propriul trup în forma unei stele cu cinci colțuri. Dacă o pentagramă e bună, două sunt excelente. Capitanul studie cele cinci colțuri reprezentate de capul și membrele lui Sonier, după care își trecut din nou mâna prin părul des. Interesant punct de vedere, dar nuditatea îl întrebă, după o clipă, capitanul mărâind iritat, ca și cum vederea trupului gol al unui bătrân i-ar fi stârnit repulsie. De ce și-a scos hainele?